Süfiyyəni Səvrinin zamanında Abu Cəhər-ül-Mənsur xəlifə olur. Abu Cəhər çağırır Süfiyyəni Səvrini yanına və deyir ki, mən səni bu mümləkətə qazı təyin etmək istəyirəm. Qazı böyük bir vəzifə idi o dövr üçün. Süfiyyəni başa düşür ki, əgər qazı olarsa, istəmədiyi şeyləri insanlara demək məcburiyyətində qalacaq. İtiqad etmədiyi şeyləri, fitfaları insanlara demək məcburiyyətində qalacaq. Odur Fimtənaydır. Dər istəmirəm. Əbu Zəfərəl Mansur caziblenər. Cəlladın səhraçı qılıncı da döşənəyə də götür gəl. Bu adamın başını bədənindən ayır. Əmrə tabi olmur. Süfrəni Sauri rahimeullah deyir mənə mühlət ver. Səhərə qədər düşünüm. Abucu Əfrəl-Mansur deyir, get, get fikirlər. Süfiyyən gedir, gecə şəhərdən qaçır. İraqdan yemənə doğru gedir. Səhər açılır, Abucu Əfrəl-Mansur gözləyir ki, bu gəlmədi, adam göndərir davranca. Adam gedir, gəlir, deyir ki, Süfiyyən qaçıb, hər yerə elan Edir ki, kim onun dirisini ya ölüsünü gətirsə, ona bu qədər ənam veriləcək. Sufyan İssəureyə Rəhimə Allah, Yəmənə gedərkən yolda pulu qutarır, ərzəqı da qutarır. Yərara gəlir ki, yolda bir kəndə girib, özünə orada bir iş tapsın, işləyib, pul qazanır, bir yoluna davam etsin. Kəndə girir, bir bağa yaxınlaşır, üzüm bağına. Bağ sahibini tapır, Deyir, sənin bağında işləməyə işçi lazımdırmə? Bağ sahibidir, lazımdır. Tənəklərin belləməyi sulamaq, düzətmək üçün adam axtarır. Razılaşır onunla bir aylığa işləməyə, müəyyən zəhmət haqqı müqabilində və başlayır işləməyə. Bir ayın qutarmağına az qalmış, bağ sahibinin dostu onun evinə qonaq gəyir. Qonaq gəlir və bax sahibi Süfyan-ı Səvrini çağırır. Çağırır, deyir, get bizə bir qap, şirin üzüm gətir. Demək, bir şey qeyd edim xüsusilə. Həmin dövrdə xilafətin hər yerində kiminsə Allahdan qorxan bəndə olduğunu misal çəkmək istədikdə deyərdilər ki, bu adam Süfyan-ı Səvrə O misal çəkilirdi. Süfyan-i Sauri kimi Allahdan qorxan bəndədir, yəni müttəqi adamdır. Təqvalıdır. Bağ sahibi deyir, get, bir qap şirin üzüm getirir, bir qap üzüm getirir, qoyur bunların qabağına. Üzümün dadına baxır, deyirə, bu turş üzüm. Baxır. Dedim sənə, get, bir qap şirin üzüm getirir. Gedir, bir qapdır, başqa tənəkdən üzüm yığır, qətirir, qoyur qabağına. Dadına baxır, deyirə, bu da turşdır. Sən turşuna şirini ayır dedə bilmirsən. Ne Deyir, dadına bax. Deyir, axı, olmaz onun dadına baxmaq. Sən mənə icazı verməyəmsən. Onun dadına baxmaq haramdır. Deyir, əh, sən nə danışırsan? Sən bir ayda burada iştirirsən, bir dənə üzüm yiyib dadına baxmamısan ki, şirindir, turşudur, dir, yox, bir dənəsənə belə ərr olmamışam. E, yaxşı da sən ilə danışdın ki, elə bir sütüyan istəvrisən. Qarşısındakini tanımır kimdir? Fikir, ver, misalı necə səkir? Sən ilə bir sütüyan kimi danışdın. Belə Allahdan qorxan adamsan? Adam, adam səhər gün gedir bazara, bazarda oturub yanındakı dostlarına deyir ki, bir nəfər var mən bağımda işləyir. Başqaramdır. Bir aydır işdir, bir dənə belə üzüm dərib yemiyib. Mən də deyir ona dünəndir, deyirdim ki, bəs sən Süfyanə sovri kimi danışırsan, Allahdan belə qorxursan ki, üzümə dəyibirsən? Yanındakılardan biri deyir ki, nə, Süfyan İstəvri, nə cür adamdır, bir onu vəsvələ, deyir, bax, saxqalı, sası, boyu, rəngi, gözü, qaşı, deyir, ha, o, Süfyan İstəvri deyilə. Abu Cəhərlə Masur onun başına bu qədər pul vərd verib. Gidək tutaq, təhsil verək, həmin pulu götürək. Gəlirlər ki, artıq adam əşyalarını da götürüb, çıxıb gedib. Yəni, işini tamamlayıb, zəhmət aqqısını da alıb, çıxıb gedib. Gəlir, satır Yəmənə, Yəməndə girir bir bazara ki, ərzaq alsın, sonra gedir bir ev tutub orada qalsın. Elə ərzaq alıb bazardan çıxa-çıxdı, bazardakilərdən biri qışkırır ki, tutun uğurunu, tutun uğurunu, tuturlar onu. İddia edir ki, vəz bu mənim malımı uğurrayıb. Bu da necə subut eləsin? Bazar əhləmsə əlbirdir. Tutub gətirirlər onun valini yanına. O valini də Əbu Cəfər el-Mansur təyin edib Yəmənə, onun can işini Gətirirlər, onun hüzuruna deyir, uğur oq eləmə sən? Deyir, yox, mən uğurlamamışam. Vali baxır üzünə, bunun üzündən nur yağır, bu uğuruya oxşamır, bu alim adam oxşamır. Deyir, adın nədir deyir, Adım Abdullah'dır. Deyir, bizim hamımız Abdullah Allahın qulu yox. Sənin adın nədir? Deyir, adım Abdullah'dır. Otaqdakılara deyir, çıxın bayrə, təkbətək şöbət edir zəmənə. Hamı çıxır bayrə, deyir, sənə Allahın adı ilə and verirəm. Deyir, yorum adın nədir? Allahın adı ilə and verən kimi deyir, adam Süfyan'dır. Süfyan? Ataın adı nədir? Bizə atamın adı Abdullah'dır. Deyir, yaxşı da, Allahın adı ilə sənə and verirəm. Deyir, yorum atanın adı nədir? Deyir, atamın adı Səid'dir. Sən Süfyan ibn Səid Əhtəurisən, birbə Vəzifədən imtina edən adam sensən, hə? deyir bəli. Əbu Cəfər el-Mansur sənin başına bu qədər pul vəd edib, deyir bəli. Bir bu xilafətin ən tanınmış alimlərindən birisənsə, get bu məmləhətdə istədiyin yerdə, istədiyin qədər yaşa. Heç kəs səni tanımayacaq. Heç kəs bilməyəcək sən Və əgər səni tutmaq istəsələr, sən də gəlib mənim ayağımın altında gizlənmiş olsam belə, mən ayağımı qaldırıb sənin yerini deməyəcəm. Süfyan-ı Seori çıxır, gedir. Bir müddət Yeməndə qalır, sonra gedir həd ziyarətinə. Məkkəyə gəlir, Məkkədəkilər artıq hamı tanıyır onu. Elməli tələbələr hamısı görür onu, tanıyır və xəbər yayılır ki, Süfyan-ı Seori Məkkədədir. Əbu Cəfar-ül-Mansur xəbər yöndərir ki, gedin onu tutun xurma ağzına bağlayın və mən gələnə qədər dəyməyin özüm gəlib öz əlimlə onu öldürəcəm Sufyan-ı Səvr bunu eşidir görür ki, axtarırlar tutacaqlar qalxır-gəlir kəbənin yanına nəllərini qaldırır, dua edir, deyir Allahım məni zalımla qarşı-qarşıya gətirməm Abuzi əfər mansur Məkkənin girəcəyində vəfat edir baxın O insanlar ki, bu həyat tərzini sesmişdilər, Allah onlara o həyat tərzini yaşamağa nəsib etmişdi. Kim nəyə can atırsa Allah ona, onu nəsib edir.